Закон за съотношения Девета лекция от учителя от втора година на младежки окулутен клас 13 декември 1922 г. Сряда, София Фир, Фюр, Фен Таоби, Аумен Тайна молитва Четоха се работите върху темата «Предназначението на дихателната система». За следния път пишете върху темата «Елементи на човешката реч». Сега да вземем правата А.Б. Тя не е образувана произволно, но е произлязла от някакъв разумен източник, от някакво разумно същество. При това образуването й се дължи на известна причина. Как определят в геометрията правата линия? Най-късото разстояние между две точки се нарича права линия. Или правата линия представлява процес, извършен с най-малки разходи. От правата AB надолу спущаме перпендикуляр OC. След това начертаваме кривата МН, като предполагаме, че и тя излиза от същия център, от който излиза правата OC. Каква е дължината на линията МН в сравнение с перпендикуляра OC. Линията МН е по-дълга от ОС, защото е крива. Да предположим, че линията OC, Представлява витло на аероплан? Какво става с аероплана, ако витлото усилва, ускорява движението си Аеропланът започва да се издига нагоре Какво става с аероплана, ако витлото намалява движението си Аеропланът започва да слиза надолу Какво е отношението между енергиите в двата случая при издигането си нагоре, аеропланът надделява земното притегляне. При слизането си надолу, това притегляне вече не му противодейства. Представете си сега, че кривите А и Б на следната фигура са условия, при които животът може да се прояви. Приемаме, че кривата А представлява планинско място. Изложено на силни ветрове. Един ваш приятел посадил на това място сливи и казва, че като завържат и озреят сливите, ще ви даде от тях. Кривата линия Б представлява долина, в която друг ваш приятел е посадил сливи и обещава, че когато озреят, ще ви даде от тях. Кой от двамата ви, приятели, ще има по-голяма възможност да изпълни обещанието си? Онзи, който живее в долината. Колко на сто той ще има възможност да изпълни обещанието си? Ако пък имате един болен, къде трябва да живее, за да се излекува по-скоро на височината или в долината? На височината ще оздравее по-скоро, отколкото в долината. Следователно, неблагоприятните условия в едно отношение са благоприятни в друго отношение. И благоприятните условия в едно отношение са неблагоприятни в друго отношение. От тук може да се извади законът: След всяка несполука иде сполука. За обяснение на този закон ще приведа следния пример. Вие сте болен. Очаквате от вашия приятел сливи, които той ви е обещал. Приятелят ви живее на планинско място. Чакате ден, два, седмица, две, месец. Той нищо не изпраща. По едно време решавате сам да отидете при него, да видите защо не ви изпраща обещаното. Отивате при него и влизате в обяснения. Той ви развежда и своите имения, показва ви градините си, разказва ви при какви условия се развиват дравчетата му и в тези обяснения и разходки вие оставате при него цял месец. В това време обаче, под влиянието на чистия планински въздух, болестта ви изчезва. Вие напълно оздравявате. Питам, кое струва повече в дадения случай? Сливите? Или здравето. Ето, една ваша несполука се последва от сполука. Законът за съотношенията действа навсякъде в природата. И може математически да се определи какво е отношението на едната величина към другата. Представете си, че някой обещава да ви услужи в нещо. Думата «Ослужвам» е положителна. В този смисъл, можете ли да определите колко на 100 е вероятността даден човек да ви услужи? Някога от 100 обещания могат да се изпълнят само едно или две. Това показва, че лицето, което обещава, се намира при условия на физическия свят. Някога от 100 обещания могат да се изпълнят 99. Това показва, че лицето се намира при условия на ангелския свят, дето възможностите за реализиране на дадените обещания е по-голяма. Най-после на 100 обещания могат да се реализират 101. Това показва, че лицето се намира при условия на божествения свят. От тук виждате, Какви са възможностите за реализиране на идеите в физическия, духовния и божествения свят? Има известно отношение в тия възможности. Това лесно може да се определи, ако човек знае предварително отде проистича дадената енергия, която ще впрегне на работа. Източникът на енергията определя възможностите. Значи, между енергията и и възможностите, които тази енергия съдържа, има известно съотношение. Следователно, на физическия свят, възможностите за реализиране на едно обещание могат да бъдат едно или две на сто. Например, искате да срещнете един заек в гората. Вероятността да го срещнете е само едно на сто. Значи, малка е вероятността да го срещнете. Много условия могат да попречат на тази среща. Искате да срещнете някой човек, който ви е обещал тази среща? Само две на има вероятност да го срещнете. Всички останали случаи до стоте са изключения. И за това казваме, че човек много обещава, малко изпълнява. Дойдете ли до ангелския свят? Там на сто обещания. 99 се изпълняват В този свят и най-възвишените същества се намират при условие че каквото предприемат да го свършат 99 на 100 успешно а с едно на 100 изключение В Божествения свят обаче няма нито едно изключение за неуспех Там на 100 обещания 101 се изпълняват Ангелите се занимават с живота на растенията. Ако някой се заеме да разорава една нива и я е оре и посява 99 години наред, нивата ще роди точно толкова пъти, колкото пъти я е посявал. На стотния път този човек се отказва да оре и не посява нивата. Мислите ли, че тази нива ще роди? Няма да роди нищо. Това именно е едното изключение в ангелския свят. В Божествения свят обаче, ако някой се откаже на стотния път да посее нивата, сто души ще го заставят да я посее. Ще не ще, този човек ще посее нивата и то не само сто пъти, но сто и един пъти даже. В Божествения свят не се позволява абсолютно никакво изключение. Дали си човек или дух, щом боравиш с законите на божествения свят, никакво изключение не се допуска. И тъй, след всеки щастлив случай в живота, иде един нещастен. На всяка планина съответства долина. Това е закон в природата. Тъй, защото, когато някой слиза, това показва, че той е на височина. Когато се качва, той е в низина. Изкачването по планината изисква подем на човешкия дух. Слизането в долината изисква от човека внимание. И в двата случая има препятствие. Само, че тия, които заставят човека да се качва нагоре, са корубести, изпъкнали. Пък тия, които го заставят да слиза надолу, са вдлъбнати. Препятствията ще заставят човека да намери извора. Ами ако кривна наляво или надясно, никакво изкривяване не може да стане. Едно е възможно или нагоре да се качвате, или надолу да слизате. В това отношение съществува един закон в природата а именно след всеки щастлив случай Иде един нещастен След всяка радост Иде скръп Скръпта и радостта Са две различни състояния При които човешката душа Неизбежно трябва да мине Могат ли скръпта и радостта Да се предизвикат От една и съща причина Или да се произведат От едно лице Радостта е планински връх А скръпта Долина. Затова се казва, че който страда, той слиза в долината. Като слезе в долината, човек започва да оре, да копае, да сее, вследствие на което ръцете му се покриват спришки. Каквато е разликата между планинския връх и долината, такава е разликата между радостта и скръпта. Планинският въздух е рядък чист и студен. Въздухът в долината е гъст, нечист и топъл. Растителността в долината е по-буйна, по-изобилна, а върха по-слаба, по-ускъдна. Може ли човек да бъде постоянно радостен? Не може. Ако разглеждате нотите, ще видите, че има цели, половини, четвъртини, осмини и така нататък. Всяка от тях, Трае строго определено време. Между всяка нота и времето има известно съотношение. Възоснова на този закон, радостите и скърбите имат определено време на траене. Някоя радост или скръп трае само един момент, равен на траянето на една 64-та, една 32, една 16-една 8 нота. Някога. Трайността им е по-голяма, равна на четвъртина, половина или цяла нота. Някои радости и скърби имат ехо, вследствие на което те траят повече от определеното за тях време и казваме, че са продължителни. Радостите и скърбите в живота са моментни само, а когато ние казваме, че продължават много, това се дължи на тяхното ехо. Например, някой ви удари. Болката, която усещате, е резултат на първия удар. Ако болката още продължава, тя е рефлексия на първия удар. Значи между интензивността на енергията и продължителността на времето има съотношение. Като знаете това, вие можете да изчислите математически колко време, Часове, минути или секунди ще трае известна болка. След това е необходимо да знаете силата, с която е нанесен ударът. Забелязано е при това, че болката постепенно се намалява. В първия момент е била най-силна, но този момент не се повтаря. Законът за съотношението се изявява навсякъде в природата и в живота но вие трябва да го изучавате, за да можете разумно да се ползвате от него. Знаете, например, че страданието трае момент само, а след това иде неговото ехо, което продължава часове, седмици и месеци. Ето тук ще прилагате волята си. Като ви заболи зъб, ще знаете, че болката трае моменти само, затова това с силата на волята ще гледате да прекратите рефлексиите на тази болка. Какво правят съвременните хора? Като ги заболи зъб или като заболеят от някаква болест, те казват Аз знае, че ще боледувам най-малко цяла седмица. И така става. Те съзнателно се поддават на отражението на болестта. Не. Човек трябва да знае, че всяка болест трае няколко момента само а от психиката на човека зависи колко време ще продължат рефлексиите на болестта. Математически може да се определи каква част от секундата ще продължи известно страдание или известна болка. Затова, като ви налегне някакво страдание, ще му напомните, че то е кратковременно, да не се забрави да седи часове и дни. Щом кажете така? Страданието ще си отиде. Същото нещо става и с радостта. И тя е кратковременна. И да искате да я задържите повече време, тя се отива, защото в съзнанието ви предварително е сложена мисълта, че тя скоро ще ви напусне. И действително така става. Както виждате, има известно съотношение между мислите и желанията. След всяка силна мисъл иде слаба проява в характера на човека, след всяко благородно чувство се проявява някаква слабост. Като знаете това, вие всякога трябва да бъдете готови да посрещате тия неща с спокойствие. Щом се качите на върха, вие знаете, че непременно ще слезете. Затова от вас се иска да бъдете внимателни. Да бъдете всякога готови да сте на штрек. И тогава, ако сте били внимателни, ще слезете от върха бавно, спокойно. Иначе рискувате да паднете. След всяко лошо чувство или след всяка лоша мисъл, вие ще проявите някаква силна, възвишена мисъл или благородно чувство. По този начин. Природата внася равновесие във всички прояви на живота. Причината за тези резки промени се дължи на факта, че ние сме свързани с светове по-високи и по-низки от нашия, които ни въздействат по един или по друг начин. Когато сме скръбни или когато нарушим равновесието в природата, от ангелския свят не дохожда помощ докато се възстанови това равновесие. Като се повдигне разположението ни, от нисшия свят идат същества да ни ограбят и ние изгубваме предобитото. Следователно, при всяко нарушаване на Божествения ред и порядък от ваша страна, идат разумни същества да възстановят това равновесие. Дали сте достойни за тази помощ или не, те не държат сметка. Целта е да се тури ред в природата, да се възстанови първото и положение. Тогава, на какво се дължи успехът и неуспехът на хората? Преди да се отговори на този въпрос, вие трябва да се запитате какъв успех очаквате – материален, духовен или умствен. Задавали ли сте конкретно въпроса? Какво искате да бъдете или какво искате да предобиете? Често у вас се раждат мисли, желания и чувства, които не са ваши. И като не знаете това, искате на всяка цена да ги реализирате. Например, четете някой автор и като свършите книгата му, у вас се явява силно желание да станете поет или писател като него. Тази мисъл не е ваша. Това е било някогашното желание на автора на книгата да стане поет, писател. Той силно желаял това и го постигнал, но вие не можете да станете поет. Защо? Защото за вас не са определени тези страдания. Не е предвиден този път, през който авторът е минал. И наистина, ще видите, че това желание след няколко дена ще ви напусне. Значи, той е било чуждо желание. Докато е станал този автор поет, само той знае през какви страдания и изпитания е минало. Колко пъти той се е обезсърчавал и отново насърчавал. Колко пъти той се е отчаявал и дохождал до самоубийство. Колко пъти е бивал освиркван и подиграван. Това обаче никой не знае. Ние се намираме пред един резултат. Четем книгата. Възхвищаваме се и пожелаваме и ние да бъдем като него, поети. Как, по какъв начин може да се постигне това, не се интересуваме. Поетът трябва да мине през големи страдания. Няма поет в света, който да не е страдал. И тук е спазен законът за съотношенията, а именно между страданията и постиженията. Следователно, между физическия, сърдешния, умствения и волевия живот на човека съществува известно съотношение. Възоснова на това съотношение може точно да се определи след колко време крайният материалист може да стане краен идеалист. Преди години дойде при мен един варненски адвокат по убеждение социалист и като си разговаряхме по различни въпроси казах му, че след четири години няма да остане помен от сегашните му убеждения. Не е възможно това. Аз съм убеден социалист. Запиши това, което ти казвам, и ще провериш дали говоря истината. Две години след това той се ожени. Роди му се момиченци. Жена си живееше добре. Обичаше я. Една вечер отишъл на събрание и се позабавил малко повече от обикновеното време. Жена му била вкъщи, работила нещо. Като й се доспало, тя се легнала и оставила лампата да гори. Случайно някак лампата се обърнала, гъста се разляла върху леглото й и тя изгоряла. Е От скръп и страдание за жена си, у него настанал голям брат, той станал силно религиозен. Забравил социалистическите си идеи. Скоро след това го изключиха от социалистическия кръжок. Като ме срещна един ден във Варна, той ми каза «Представи си, каквото ми пресказа, това се сбъдна. От моите първи убеждения нищо не остана». Казвам, като знаете закона на съотношенията, всички трябва да бъдете внимателни, да не нарушавате великите закони, защото ще попаднате под други закони, които няма да ви щадят. И в писанието е казано: Който стои високо, той трябва да знае, че ще падне. Който падне, той трябва да знае, че ще стане. Сега от вас се изисква да разсъждавате правилно, зряло, да знаете, че според окултната наука нищо не става случайно, произволно. Окултната наука е положителна. Тя взема предвид всички елементи, с които природата работи. Ако се съобразява с законите на тази наука, човек може да избегне много нещастия в своя живот. На какво се дължат нещастните случаи в живота и в природата? Те се дължат на известно нарушаване на един от великите закони. Сега ще представя графически четирите области на проявения живот. Правата А представлява физическия живот, правата Б сърдешния, правата C – умствения и правата D – волевия живот на човека. Енергията, която се развива в първия период от живота на човека, когато той расте физически, е точно определена по количество и по време на траене. След това тази енергия преминава във втория период от живота на човека, когато той се развива повече сърдечно. Оттам енергията минава в третия период, когато човек се развива повече умствено. Най-после тя слиза в четвъртия период, в волевия живот на човека. Като стигне додолу, енергията взема обратно движение нагоре и образува един кръг. Едно обръщане на силите. Като се знае това нещо, може да се изчисли математически след колко години, как и де ще се прояви енергията. Също така може да се изчисли в какъв размер ще се яви тази енергия и какви резултати ще произведе. С това се обяснява защо желанията, поттиците, стремежите на човека се явяват периодически. Някой млад човек желая да учи, да се развива умствено. Започва да учи и работи в това направление 2-3 години. След това, потикът му за учене изчезва. Той се прехвърля на друго някакво желание. След известен период от години, той пак се намира пред първото си желание да учи. Това нещо е в зависимост от закона на съотношенията. Времето е в зависимост от силното желание, силната мисъл, силното чувство. Например, толкова по-дълъг ще бъде периодът, през който човек ще учи, колкото по-интензивно е желанието за учене. Ако се явяват някакви особени препятствия за реализиране на това желание, човек страда, чувства се нещастен препятствията пък се явяват по причина на някакво нарушаване на законите. Като млади, вие трябва да правите наблюдения, да изчислявате колко време трае една силна мисъл у вас и след колко време се явява отново. И тъй, според закона на съотношенията, след всяко щастие иде нещастие и след всяко нещастие Иде щастие. След всяка болест, Иде здраве. И след всяко здраве, Иде болест. Под думата болест, Аз не разбирам обикновените болести, Когато човек страда физически, Но имам предвид у нези състояния, Които се предизвикват При нарушаване хармонията Между чувствата и мислите. Всеки от вас трябва да се запита дали си е самоопределил според закона на съотношенията. Вие трябва да се самоопределите. Който не се самоопредели, той ще остане за завинаги в хамбара. Който седи в хамбара, той нищо не печели, но и нищо не губи. Знаете ли какво нещо е самоопределението? Щом не знаете, пишете за следния път върху темата самоопределени в живота». Вие трябва да се самоопределите, защото в скоро време ще се намерите пред една окултна митница, дето ще ви прегледат най-щателно. Като намерят, че носите вещи, за които не сте платили мито, ще вземат вещите и ще ви глобят. Ще ви прегледат с рентгенов апарат, за да видят какво носите в себе си. Та щото ще ви прегледат външно и вътрешно, ще вземат и най-малки излишък. Който се намери у вас. Следователно изхвърлете всички излишни работи навън, за да не ви глобяват. В този смисъл да си самоопределите, значи да изхвърлите от себе си всички излишни, несъществени неща, които причиняват страдания и нещастия, и да задържите само същественото, което причинява радост и веселие и с което можете да работите. Окултната наука, с която се занимавате, е положителна, но същевременно опасна наука. Веднъж влезли в тази школа, вие имате привилегията да ви се предаде тази наука в най-лека, в най-възприемателна за вас форма. Ако бяхте в друго време, по никой начин нямаше да ви приемат в школата. В древността не са приемали ученици по-млади от 33 години. Затова. Трябва да бъдете внимателни, да не си играете с природните закони. Природните закони са живи, съзнателни, те не могат да се пристъпват. Дойде ли до окултните сили, до окултните закони, ученикът трябва да знае, че с тях игра не бива. С това аз не искам да ви наплаша. Страхът е необходим, но не е онзи обикновен страх. Ученикът трябва да има благоговеено чувство към Великото, към Божественото в света. Ако това чувство не е развито в него, то трябва да се замести с страха. Този страх именно наричам Божествен, разумен страх. При този страх могат да възрастат всички благородни чувства в човека. Който съзнателно изучава окултната наука, той развива в себе си смелост, решителност инициатива, трудолюбие и работоспособност. Като направите някаква погрешка, не се оправдавайте с условията, с майка си и с баща си, но винаги бъдете готови да изправите погрешката си. Оставете на страна майка си и баща си. Като работите съзнателно и с любов, вие сте в състояние да използвате условията и да създадете от себе си каквото желаете. Щом направите някаква погрешка, веднага я изправете. Щом изправите погрешката си, тръгнете пак напред. Като ученици, вие трябва да изучавате окултната химия, да знаете от какви елементи се нуждае вашата кръв. Ако желязото е недостатъчно в кръвта ви, по някакъв начин трябва да го доставите, иначе отсъствието на желязо в кръвта ви, ще придаде повече мекушавост, угаваемост на характера ви. Ако златото е малко в кръвта ви, ще бъдете лишени от благородство в характера. Значи всеки нов елемент, внесен в ума, в сърцето или в волята на човека, дава нова насока на неговата деятелност. Изучавайте химията добре, за да можете да превръщате силите в себе си. Тогава ще знаете как да калите желязото в себе си, от меко желязо да го превърнете в стомана. Някои от вас се нуждаят от твърдост в характера си, други от мекота. Трети от благородство. Четвърти от постоянство. Пети от любов към Бога. Шести от милосърдие, разсъдливост, въображение. И така нататък. Всеки може да каже за себе си, едно ми не достига. Той трябва да намери какво му липсва, а после да потърси метод как да придобие този елемент, който му липсва. Всеки се нуждае от едно нещо, но това нещо е от голямо значение за неговото развитие. Това важно нещо той ще научи от закона на съотношенията. Тайна молитва Фир, фюр, фен, тауби, аумен.